Kona'm rjali, suna'u al-hayati Aqmārullāyālī, mena'u al-hudātī Kona'm rjali, suna'u al-hayati Aqmārullāy, mena'u al-hudātī Tazalusubāti, wosarū bida'ti Nishid al-hayati Wosarū bida'ti, جرى كن الهواءنا وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم الابات ايا من تسمع وخلى المنامه جرى العمر يمضي ورا من سراما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 Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar uputi i napravi put zaista je upućen, a koga ostali u zabudi, neću mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Sledoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Mohamed aleyhi salatu wasalam osen je lahog poslanik poslan sa istinom uzvišeni plemeniti je kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikumu rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na ovom barac mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim I lijepim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhameda sallallahu alihi wa sallam Očeras draga braće i cijenije sestre govorit ćemo jednom velikom Allahom tebareke wa ta'ala imenu a to je ime Eli kafi Eli kafi U prijevodu značenja onaj koji je dovoljan svojim robovima u svim njihovim stvarima. Ovo ime, draga braćo, nije zabilježeno u onom poznatom rivajetu, koji se danas kod nas koristi na ovim prostorima. <gled> Mi ćemo ga naći na Levhama, da je napisano zapisano. Također šejh Ibn Ussemin Rahmetullahi ne ubraja ovo ime u znači, jedno od Allahovih lijepih imena. Međutim Hafiz ibn Hađer Askalani, zatim imam Bejheki, imam Asbahani, ibn Uqayim Kurtubi i mnogi drugi učenjaci smatraju da je El-Kafi jedno od Allahovih lijepih imena. Oni koji ne vide da je jedno od Allahovih lijepih imena El-Kafi, naravno da prihvataju osobinu koja sadrži, ili koja proizilazi iz ovog imena, a da je Allah žele valat dovoljan svojim rogovima. To se ne su prostavlja akide ili sunnet. Tako da mi već raz ćemo govoriti o ovom velikom Allahom Tebare Kevetala imenu El kafi iz kojeg proizilaze mnoge mesele akaijske ili mnoga pitanja vezana za našu akidu, a jedna od najvećih akaijskih mesela već raz koja proizilazi iz ovog Allahog te bareke imena jeste tevekkul oslonac pouzdanje u te bareke u te adam jer je on dovoljan svojim robovima jedini koji ti može pomoći jedini koji može od tebe ostraniti štetu ne da ću belaj i jedini koji je na strani na strani vjernika a na čioj strani Allah dželeva Allah daka zasigurno neće biti od onih koji su izgubljeni i koji će izgubiti ili dunjano ni ahiret. Jer Allahu gele ala yobed 14. ayet to da će pomoći svoje iskrene svoje iskrene robove. Nekada pobjeda i pomoć kada gledamo miko stvorenja izostaje, međutim i ako izostane u određenim trenutcima izostaje isključivo iz velike Allahoe tebareke ve tala mudrosti. On subhanahu wa ta'ala za zašto zašto nije došla pobjeda u onom trenutku da mi priželjkujemo. Ali za sigurno, za sigurno će doći pobjeda za svakog vjernika, za svakog vjernika. Pobjeda od strane Allaha dželle koju daje vjernicima može se ogledati u tome da ahi budeš usred Allahon tebareke ve tala putu da te osnaži ojača, a makar makar tri prolaze na ovom dunjaločkom životu kroz teške faze života. Razumijete, kroz oskudicu, kroz odbacivanje u društvu, kroz vrijeđanje, kroz e, e, izgon, proganjanje iz svog rodnog kraja i slično zatvoranje, i mučenje, sve to može znači našim našim gledanjem da budu teške stvari koje čovjek ne bi mokao poželiti da mu se desi, ali Allah levala, može podariti tebi, ali u istim tim svim trenucima da te jača i osnaži da budeš izdržljiv, ustrajan Allah te barek rob i zahvala na svim ziyetama, teškoćama i netadščama koje su te snašle i pogodile, a koje su došle od Allaha subhana ve taala jer vjerujemo čvrsto da sve što nas odrsi pogodi da je isključivo Allahom te bareke u ta'la i voljom, njegovim subhanom u ta'la savršenim određenjem. U arabskom jeziku imamo glagol kefa, jekfi, znači to je znači u jeziku biti dovoljno ili biti dovoljan. Kefa je nešto što je dovoljno, zato imamo šta? Fardu, kefa je poznato, znači kada Jedna skupina ljudi obavi jedan određeni propis spada da obaveza sa, sa drugih sa drugih muslimana. Nač, obaveza na jednom djelu, na jednom djelu muslimana. O Allahu te barekiva talavul džanstveno ime spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu, sure Zumer u 36. ayetu Allah dželevala Allah dželevala kaže elejsa Allahu bikafin abde zar Allah je levala, nije dovoljan svome robu zar Allah je levala, nije dovoljan svome, svome robu naravno da je on subhanahu wa dovoljan i zato se od nas traži da onaj koji ispozna Allaha subhanahu wa da je on taj koji je dovoljan svojim robojima da ga uzme kao vrhovnog poglavara sudiju svim svojim postupcima a prije svega da mu se odazove i da bude pokoran u svemu onome što on Subhanahu Atara traži traži od njega. Jer ne priliči niti je neko mogućnosti, niti neko može biti u mogućnosti da posjedi ove osobine koje posjedi uzvišenja manđa Levana. A onaj koji posjedi ove savršene osobine kojima se opisao i ova savršena lijepa imena ukazuje Jednostavno da je on jedini Allah koji je zaslužen da bude obožavan, na način koji on Sudhana Uvatara propisao u svojoj premenitoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme. Zatim, spominju se na na drugim mjestima također kao glagolska imenica koja proizilazi iz glagola kefa, I ekfi, kafi, iz kojeg se zatručuje da je to jedno od Allah i te bareke ve ta'ala imena u suri lahzab u 25. majd Allah Đelešanu kaže وَرَدَّ اللَّهُ لَذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا i Allah Đelevala je saveznike koji su došli i koji su opkoli medinu i znate sve što se dešavalo u tim teškim trenucima Allah Subhanahu wa ta'ala jedini jedini je sve njih vratio Sve nije ove odbio. Odbio pa tako da su srditi, Allah i opisuje, srditi okrenuli se i ostavili i Medinu, i poslanika, i ashabe ashaabe poslanika sallallahu alihi wa sallam. Pa zatim kaže, Allah subhanahu wa ta'ala wakafa Allahul mu'minine al qita'al i Allah je sačuvao vjernike od borbe. Sačuvao, nije došao do konflikta, nije došao do borbe. A Allah jedini snažni moćni je sve oni saveznike koji došu velikom broju i okupirali i pod opsadom učimli Medinu sve njih je vratio bez znači borbe i oticaja posanika lika t u selam i ashaba jedan jedini uzvišeni gospodar subhanu teala okreće situaciju znači kako je bila teška mi je slučaju prijašnjim prethodnim predavanjima da su ashabi svašta pomislili oni koji su bili uz poslanika sallallahu alayhi ve zbog teške situacije, ali Allah djelovala koji je snažni al-Aziz, moćni u jednom deliću u jednom djeliću, okreće situaciju. Iz onoga znači bezglavna situacije koju možemo da vidimo, Allah je učinio tako znači otvorenom i da izlaz vjernicima, ali draga braćo kako smo rekli na početku Allah Džele Vala, znači ono što proizilazi iz svega ovoga, jeste Tevekun. Oslonac istinski na subhane Subhanahu jer onaj koji se iskreno istinski na Allaha Džele Vala osloni u svim svojim situacijama, svim svojim stanjima, Allah Džele Vala tako će pomoći. Poslaniki i ashabi su bili od otakvi, otakvi. I oni koji su bili prije poslanika, ali i sl. v.s. priješnjih poslanika, također im je Allah Džele Vala spustio svoju pomoć, spustio svoju pomoć. Zatim Allah Čelešanu kažu u suri Bekare فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ I Allah Čelevarat je dovoljan dovoljan proti svih njih I Allah Čelešan ti je dovoljan proti svih njih pa nastavlja وَهُوَ سَمِيُّ الْعَلِيمِ I on je taj koji sve i sve vidi Allah džele je dovoljan proti svih njih, proti svih tvojih neprijatelja, svi oni. Znači, Allah se obraća poslanika, salam, ukazuje da mu i on je jedini dovoljan proti svih mušlika, proti svih neprijatelja, proti svih nevijenika. Jer onaj koji soslodin, Allah džele valat, zna je sosladina, zna i spoznao je moć i veličinu gospodara na kojeg se osladnja, pa tako da vjeruje da je gospodar je toliko moćan, da može uništi sve neprijatelje u jednom gdje liječu. Allah to potvrđuje pa kaže, on ti je dovoljan protiv svih njih, a on sve čuje i sve vidi. Čuje tvoj vapaj, čuje tvoju dovu kada ga dozivaš i vidi tvoje stanje u kakvom si. Razumijete, onaj koji sve čuje i sve vidi, on se odaziva, on se odaziva svakom nevoljniku koji koji dozove Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim u suri Hijjr, u 95. Ajit alađelašan kaže, إِنَّاكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ Mi smo ti dovoljni proti svakog onoga koji se ismijava s tobom. Koji se ismijava s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I danas nas vidite koliko u svijetu se dešava da su sebi dozvolili i Allah učinili da udaraju na ličnosti i čas poslanika alaihi sallatu wa sallam. A u stvari šta? Šta su učinili? da li su umanje njegov vrijednost, ne? E da pogledamo i razmislimo koliko samo postoje u svijetu ljudi koji vole poslanika alaih salatu wasalam, koliko postoje ljudi koji cijene poslanika alaih salatu wasalam, koji ga poštuju, koji ga spominju, koliko je oni koji danose salavat na poslanika alaih salatu wasalam svakodnevno, a koliko oni koji ga u petkom posebno spominju, koliko puta u našim namazima proučimo šehadet u kojem sjedočimo da je on, sallallahu alihi veselena, Allahov posljednji poslanik, koliko puta se ezan prouči u svijetu, zamislite koliko ga je Allah Čele Vala uzdigao. I zamislite kada se neko nađe da kaže nešto protiv ove velike ličnosti, najudabranijeg stvorenja, najmilijeg stvorenja Allahovog prijatelja, osobe koja je najvrednija i na Dunjalku i na Ahiretu, osobe koja će imati najveće počasti na Ahiretu, osobe koja će se zauzimati za sve, znači, muslimane koji su imali, čiji su grijesi, e, veći od njihovih hajrata i dobrih dijela. Znači, svoje milosti samnosti prema njima, poslanika ali, salatu wasalam, će to posebno mjesto počas šefat veliko zauzimanje i zalaganje za vijernike na sudnjem, na sudnjem danu. I ovo se ukazuje koliko je ličnost poslanika sallahu alihi wasalam. Znači imena kada se odnosi na Allaha Tebareke wa ta'ala. Ezzadžaji Rahmetullah Alihi kaže Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan svojim robovima. Jer se brine o njima, obskrbljuje sve njih, čuva sve njih, pazi sve njih. I zatim kaže on se brine o stahanjima svih svojih stvorenja. I na taj način vodi kuranski ajet kao dokaz koji su naveli sure az 36. E bikafin abde. Zna Allah vala, nije ve ela nie dovoljan svojom remom. Znači on subhanahu wa taala koji dovoljan svojim robovima, o svima njima on subhanahu wa taala brine. koji ima šahi, bilo puno bilo malo od Allaha subhanahu dolazi. Ne samo tebi. Švečanstvo sva živa bića, sve što se nalazi na dunjalu, po svima njima, sallahu subhanahu wa ta'la, subhanahu wa ta'la brine. Sve njih rani, sve njih napaja, sve njih čuva, a posebno vidjet ćemo iz definicije Sadija, prema kome, znači, skazuje posebne stvari što mu posljednareste. Sadija, rahmetullah kaže, dovoljanjem svim svojim stvorenjima, svim svojim robovima, u svim njihovim potrebama, A posebno se brine za one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, posebno se brine za one koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji se na njega oslanjaju. Pogodajte znači, koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji se na njega oslanjaju. O njima posebno vodi računa Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, posebno se o njima brine. To su vijenici, to su to su mumini, odnosno to smo svi mi, inša Allah, koji potpodamo pod ovu, pod ovu kategoriju. Zatim kaže, to su oni robovi koji se pouzdaju u njega u svim svojim, svim svojim stanjima i svim svojim situacijama. Bilo da se radi o vjerskim ili znači dunjaločkim potrebama. Allah žele se brini o te u vjerskom smislu, kako? Duhovnom, ojačavate, osnažujete, dajete ima povećavati iman, nadahnete za činjenje dobrih dijela, to je briga velika. I najveća briga koju je Allah Čelašanu iskazuje prema vijednicima, a to je u tom pogled, jer dunjalka ih ima i nema. S dunjalkom nićeš uđenet, ni ti ženeta, razumijete, ali s vjerom ćeš ući u ženet ili ćeš zaobjeći ženet i ući u ženet. Zato je to najveća blagodata Laha Subhanahu Wa Ta'ala, a on je taj koji hrani i naše duše i naša tijela, naše duše, imanom, bogobjasnošću, takvalukom, lijepom riječu, pokornošću Allahu Tebareke Tebareke Veta'ala i slično. Znači jedna od, od definicija koji je veliki učenjak sadiš u, u, u učenjiku šeha, u šeha Ibnu Usaimina Rahmetullahi Alihi Alihi ali, ali, ali, ali. Imam Kurtobi navodi mišljenje, odnoso smatra da Allahu Tebareke Veta'ala ime El-kafi može znašti El-hafid. Čuar. I to je također ime koje znači obuhvata Kafi da je on taj koji čuva i pazi i štiti vjernike, da je on zaštitnik vjernika, razumijete, da posebnu brigu vodi o vjernicima. Zatim Ibn Arabi Al Maliki Rahmetullah Ali kaže može značiti kaim. može značiti, ali ka im samopstoje čin. a sve drugo egzistira njegovom bodjom i njegovim, njegov, njegovom, njegovim određenjem, znači sve što postoji postoji što Allah žele vala, brinje se so takvima. Hrani, stvara, on daje život i on uzima on uzima život. I to je jedno značenje koje može potpasti pod ime El Kafi. Šta su podovi spoznani od glasčanstvenog imena? Šta proizilaze Ahir kada čuješ Elikafi? I zna značenje da on dovoljan svojim stvorenjima, da on vodi brigo svojim stvorenjima. Kada si čuo da je on subhanahu wa ta'la kafi da je dovoljan, onda su, e, ti kao stvorenje, kao Allahov rob, se oslanjaš na takvog gospodara Allaha subhanahu wa ta'la u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama. I to je jedan od ibadeta koji je, jedan od najvećih vidova ibadeta, da se oslaniš na Allaha subhanahu wa ta'la u svim svojim stanjima, svim svojim situacijama, ne samo kada imaš, pa kažeš, hvala Allah, Allah mi je dao on, znači, ja sam njega osanjam, njega volim, njega početim i cijenim pa mi on to subhanovo tala podario. Nahi, ovo mora da se ogleda u svim tvojim situacijama, i kad imaš i kad ne kad su oskudice, kad te svi drugi napuste, kad si sam kao pojedinac, jedinka, kad si odbačen, kad te vrijeđaju. Nahi, kada doživiš sve ove stvari na putu istine, da ostaviš istinu, da popustiš u sljeđenju istinu. Nego da budeš jači, da izađeš svega toga kao jači, svjesni, bolji, znajući da lađješanu onoga koga zavoli stavlja na kušiju. Stavlja na kušiju. Al' najđe koga stavi, zavoli stavi ga na kušiju. Da vidi znači ponovo ispit, da li ćeš proći ili nećeš. Pa koliko i osoba koji su bili stabili, čvrsti na lavante barekaletana putu, nako mali iskušenja, a nekada i veliki iskušenja, čovjek padne, ostavi I zaborav je Allaha subhanahu wa ta'ala i zaborav je obećanje koje je dao Allahu subhanahu wa ta'ala da će biti ustrajan. Ustrajan je njegov rob na pravom, na pravom putu sve, dok ga smrt ne zadesi. Međutim, danas ga vidiš da je daleko od propisa i pravog puta. Allah Đarašanu kaže u Kur'anu, وَتَوَكَّرْ عَلَى الْحَيِّ الْلَذِي لَا يَمُوتُ I ti se pouzdaj i ti se osloni na onoga koji je živi i vječni i koji ne umire. Opisan svojstvom vječnog života. Sve mimo njega je prolazno, sve mimo njega nestaje, sve mimo njega će umrijeti. On jedini oduvijek i za uvijek i nikada neće proći. I kao takav, gospoda Subhanova, tada je zaslužan da bude obožavan, zaslužan da mu robuješ, zaslužan da mu padaš na seždu, zasužan da mu zahvaljuješ na svim blagodatima koje uživaš. Sve što ti je podario, da na to mi zahvaljuješ. I on je jedini na koga ćeš se pouzati u svim svojim stanjima, jer on živi i vječni, uzvišeni, el aziz, el kavi, moćni i snažni, el džebar, el mutekebir, niko ne posjede ta svojstva i te osobine kao uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala. I kada znaš, kada si svjesan svih tih osobina, svih tih lijepih imena, onda si ubijeđen da onaj koga vjeruješ, na koga se oslanjaš je najmoćniji, najjači, najsnažniji, kada bi se sad svijet okupio protiv tebe i tvoga gospodara, vidjet ćemo iz primjera da nisu staviti bilo što učiniti. Zatim Allah Jalešanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجًا Ko se istinski bude pojav Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, On Subhanahu Wa Ta'ala će podarti izlazi svake situacije. I ovdje je šrt, uslov, ko se bude bojao Allaha Đelešanu, onako kako on traži od njega, da će mu izlaziti svi situacija. Nema situacija u životu, makoliko teška, bila je velika i krupna, ako budeš istinski vijenik, da te Allaha Đelešanu neće dati izlaz te situacije. Jer je opet što, istinskom vijeniku, pravo mu teki da će mu dati izlaz. Zatim kaže Allaha Đelešanuhu, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ A ona ko, koji se pouzda i osloni na Allah Đele Vala, on mu jedini dovolja. Niko pored njega mu više ne treba. Razumijete? Ne trebati brat, ne trebati babo, ne trebati prijatelji, ne trebati komšije. Razumijete? Raja niko. Jedini Allah Đele Koji je i tebi dovoljen i svima njima. I ne postoji neko ko ti može pomoći. a kon on Subhanova dala odluči suprotno. Razumijete? I zato se puzdaješ onoga u čijoj su ruci sve odluke. Sve su odluke u ruci Allaha. I zato od njega tražiš, ne od ljudi i ostvarenja. Allah Đelešanu kaže nakon toga وَمَيْيَتَ قِلَّهَ يَجَعْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا A ona a koji se bude Allaha bojao istinskom bogobojaznošću da će olakšat će mu sve stvari, sve poslove, sve situacije, gdje god što god da radi, šahi, on će to olakšat. Što znači da nije ispravno shvatanje današnje ljudi koji kažu a vjera, ah i pa je to su obaveze. Traži sve od tebe to, to, to, to. Ne možemo sve stići i klanjati i postiti i raditi. Nije ah i onaj koji baš je suprotno. Ako se budeš odazvao i naredbama i propisima, Allah će to lakšati sve tvoje poslove, sve tvoje situacije, sva tvoja stanja. Šta god da činiš, ah i, problemi, nedaće iskušenja, sve ćeš ih prevaziti. Bez problema. Jer onaj koji te olavšava, je uzvišeni Allah gospodar svih situacija, gospodar svi stvorenja, gospodar svega. Razumijete i zamislite kada se osoba istinskim, svjesno, sa znanjem osloni i pouzdao takvog gospodara. I onaj koji samo kuko izgovara, moj gospodar Allah, on će me pomoći, on će me osnašiti, će me dati izlaz. I onaj koji je svjestan da je u istinu Jego gospodar uzvišeni, plemeniti, najjačiji, najsnažniji, Allah te bareke, te bareke vtala, ubijeđeni. Ubijeđeni, zato jedne prilike ime te Tejmije, Rahmetullah Alijeka, s tartari osvojili, osvojili e, Egipat i okolna, okolne države i mjesta, pa su krenili prena Šamu, on je bio u Šamu, kada je sakupio vojsku, znači kraćena priča, nama je samo poenta kažemo ka su se sakare se sakuplila muslimanska vojska i okupila kaže on, sutra po, sutra pobjeđujem. Sutra pobjeđujem, kažu Kaži, sutra kopodap pa, sutra pobijedijemo sutra pobijedijem kaže u şey recinšala ka sutra pobijedijemo pa şey recinšer sutra pobijedijemo tri puta kaže sutra pobijedijemo bez da kaže inšala zašto zato šerala obećala će pomoći vjernike i da će pomoći zastanike i vjerovjesnike jo nekoji na njegovom putu i ne bi ubeждён u to Akhid. I sutra kad je stao borba usmansi za je kao pobjednici kao pobjednici. Po Akhid je izašao početka kako kako bezpostaje se pitanja i kako idem o tome to govori a alah dželaluhu <laughs> sa pol noći da će da neće neće da razumijete. Da to što da što on s eto nije nije ulio se jeki u Allaha subhana ve ta kao potih istapunti ličnosti islama i muslimana kao što ćemo vidjeti slučaj Musa, slučaj poslanika, slučaj Bekra i ostali, ostali asava poslanika, salallahu alaihi wa salam. Kaže poslanik alaihi tu wa sallam, ko se posveti Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala, Allah će mu prušiti punu potrebu i obskrbičega će odakle se ne nada. Ko se posveti Allahu Ko se pozabavi, da kažemo tako Allahom, vjerom i propisima dina, Allah ćemo mu lašati sva, sve njegove situacije, sva njegova stanja i da će opskrbu obskrbu rizik odakle se, odakle se ne nada. Ako se posvijeti samo ovom svijetu, a zaboravi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će takvog prepusti njemu, odnosno dunjaru. Razumijete? Pa četiri ljudi trče i dan i noć da zarade, da steknu imetak, a onaj imetak samo bježi. Razumijete? Samo bježi. Zato što Allah je našao čovjeku cinta fakr, siromaštvo u njegovim očima. Koliko god da ima, nikad neće, nikad neće biti zadovoljan. I tako će ih preseliti trčeći za donjavukom, a nikad neće sakupiti ono što namjerava, što namjerava da sakupi. Od Abdullah ibn Abbas radija manhu se prenosi da je bio jedne prilike za poslanika sallallahu alihi wasallam na jahalici, pa mu je poslanik alihi sallatu wasallam kazao, jah gulam. O dječače, je ovo jedan od velikih hadisa poslanika alihi sallatu wasallam. Inni mu alimuke kalimat, u omrivalit je tako došlo, ja ćete podučiti riječima, velikim riječima. Pa zatim kaže puslanik s.a.v. Ihfazi Allahe, yahfazuk. Čuvaj Allaha jalla wa ala, Allah će te čuvat. Čuvaj Allaha s.a.v. Allah će te čuvat. Kako ćeš ti čuvat Allaha s.a.v. Drži s.a.v.i granica, propisa, izvršavaj hala uh, stvari koje su ti dozvoljene i kloni se stvari koje su ti zabranjene. Allah će biti na tvojoj strani. Allah će te čuvati. I to je obećanje koje nam prenosi poslanik Ali Isra. Ako budi se čvrsto držao, znači nema kolebanja, nema lijema djestru, put je prav. Siratul Mustafim. I zato kažu učinjajca ga opisuje kao Ibnu Kaim, da je Siratul Mustafim prav, zato između dvije tačke kada povučeš šlinu, to je najklačiji put, razumijete, koji vodi do dženeta. Čim počneš kriv sve je Razumjeti. I Bog zna gdje je završiti ako uđeš i što krivine. pratičkih To je taj siratun mustaqim koji je ostao nakon poslanika ali salatu al selam. Tako jasan, tako čist da kaže poslanik ali salatu al selam da je njegova noć poput njegovog dana i obrnuto. Razumije. I ne zalutati, neće skrensa tog puta illa hal. O Simonaj koji koji će biti upropašten. I to je ta za koju trebamo da hodimo da bi došli do konačnog cilja džaneta i prostranstva koja je Allah s.a. pripravljeno iskrenim robojima. Zatim kaže s.a. s.a. ihfazi Allahe te jidhu tuđahek čuvaj Allaha s.a. nakon toga ćeš ga naći da je uvijek uz tebe da uvijek s tobom Allah s.a. Allah s.a. s.a.b.a. Allah s.a.b.a. u zvijenike i s vijenicima uvijek Jevo sa pojasam lagva te bare ketana prisustvo s njegovim stvorenjima da je Allah dželešan uvijek uz tebe u smislu te prati nadgleda gde da nadzire da te pomaže da ti stvari olakšava da vidi tvoje stanje djego šta god da činiš šta god da radiš on će te pomoći on će te osnažiti i podržati da ustaješ da ustaješ na pravome na pravne putu Zatim kaže poslanik Alesa salatu vesselan vaiza Se el tefes el ovo jako velika stvar. A kada nešto tražiš, i kada nešto moliš, kad nešto trebaš, imaš potrebu za nečim, samo traže da lađe lešanuhu. Jer je Allah malik, vlasnik, onaj koji posjeduje sve, i što je na nebesima i što je na zemlji. Sve je njegovo. Od koga ćeš tražiti? Od miskina stvorenja, ne. Tražiš od gospodara stvorenja, je od njega, subhanahu wa ta'ala, še god, i za čim god potrebu, traži od njega, on će ti dati. Pa se prinosi od tabina, da su na seždama tražili, moli Allah subhanahu wa ta'ala, i za so I za so. Mogu sreći komšći, daj moli sol. Razumijete? Muhammed Hassan, jedne prilike, navodi jedan primjer. Kaže, dok je bio kod Kabe, tavafio je, i u toku tavafa gledao je čovjeka kojim je privuko posebnu pažnju, uplakan, dovi, traži, posebno, znači, kao, znam se koliko stvorenja ima oko Kabe, ali taj nešto bio poseban šehuda, da ona je pomisli šta li oni, na koji način dovi Allahu te bareke vatala. I kaže, pratio ga je u toku tavafa, kako sve čini, kako je završio sedmi krug, odšao je u kleti iza Mekamu Ibrahim, dva rekata i sijeo, i sijeo na tom mjestu. I kaže, nakon malo vremena je došao čovjek bijeloj odreći, bijela galabija, znate kako, i samo stavio on nešto u krivo. Ovo sam pogodo prebrojo ponovo digao ruke i počeo plakati. I še kaže, to je posebno sad dao ovdje. Šta je? Kad ja završio s tavafom, od njega sjedim, jami. Čovjek pio stari, od njega puno. Amičar, znaš, ovo ono, htio, vidio sam sve to i volio bi da me obavijestiš u svom stanju. kaže nema govore takvi. To izveđu mo gospodara. Molim te, kažem, tio sam, samo da mogu mogao prinositi drugima jer sam pomislio da je neki veliki hajt. A še ima običaje, znači da uvijek kada priča priče, prinosi događaje, da je to u osnovi ono što je on čuo lično čovjeka. Znači, nema neko da je čuo od njega da priča od trećeg lica, nego direktno. I uvijek, znači, tako ispominje take stvari lijepe, znači, na predavanjima. Ulijeva, znači, Jekin, Wallaha Tebare, Kevetala, kroz te primjere. I kada je počeo sam, kaže, sa mnogim drugim načinima da mu dođe i da mi da te informacije, odlučio je, kaže, da mi da. Šta je problem, kaže, problem je bio da mu je zafalilo toliko i toliko para. I nije htio da ide kod prijatelja, kopšija, rodmina, traže pare nego odšao kako gospodara ljudi i gospodara ove kuće da zamoli i stručio za te pare. I došo je na tavaf i kaj moj cilj je bio jedin, dobao u tavafu, Bože dragi, podari mi toliko i toliko koliko mi je potrebno za moje potrebe. I završio je tavaf, sijevo, kaže, o, ostalo ti je poznato. Našao je čovjek kojeg nikada u životu nisam sreo i vidio, ostavio mi kesu, kad sam otvorio, prepravio, kaj je tačno naliko koliko, koliko sam tražio, koliko sam dolio. E, to su ljudi, vjernici, utekije, bogobojazni. Razumijete? A mi danas sa vrlo malo imana pomislimo da smo po sebi. I ja očekujemo čuda i keramete. Razumijete? Pa kada izostana ta čuda i keramete, kažemo, Bože dragi šta je ovo? Pa tražiš? Odan pa mi klanjam, mi robim, ah to su deređate. Između nas i ovih poput ovoga, I mnošno drugi primjera koji šeh navodi svojim svojim predavanjima. Zatim kaže poslanika, a kada se oslanjaš, isključivo se oslanjaš samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovamo, znači, prije toga, kada tražiš nešto, tražiš samo na Allaha, a kada se oslanjaš i prepušta svoje stvari, svoja stanja, prepusti samo Allaha subhanahu wa ta'ala. I on je taj koji brine o tebi i koji će te sigurnost, znaš, da ja ću ti podariti izlaz. Zatim kaže poslanikaleslatu <tip> aselam, "Wa'lan la yajtama la yajtamu ala I znae dobro kada bi cijeli ummet, svi ljudi svijeta se okupili da ti neku korist daju. Se zamisli cijeli svijet se okupi da ti da nešto što ti je potrebno. Pogledajte šta je poslanikaleslatu aselam لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ lek I neće ti dati i neće ti na čučil tu korist, osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Tebi treba sto maraka. Cijeli svijet, sva stvarenja, kada bi se okupila ti taju sto maraka. Neće ti dati, osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Ovo te podučava akidi da sve što se dešava, I što ti može doći kao ulaz, dolazi isključivo do Laha te bareke, te bareke, betala. a sve što te je prošlo, prošlo te je, i on Subhanahu, zapisao, da to prođe. A ti koliko god da se trudiš za esbabe, uzroke koji vodi tome, tome, a to je posao, traženje, molgo, traženje od ljudi, neće ti dati. I to je prava kida i vjera koji treba da muslima kod sebe. Zati kaže je poslanik alaih salatu wassalamu. Vala vestu ma u ala an yaduruk. Akada bi sa okuplio jako bito za muslimane da svate kada bi se cijeli svijet okupio da ti kakvu štetu učini. Dobro paše kaže poslanik oslan cijeli svijet, svi ljudi, sva stvorenja da ti nanesu štetu. Danas muslimani koliko žive u strahu, za svaku situaciju se poboje. Ne mahi, koliko kola su ne okupili u borbi protiv muslimana i tzv. terorizma smatrajući muslimane koji se držaju i vjeruju teroristi koliko god se okupili da se bore protiv takvi neće im štetu nanijeti osim onoliko kako kaže poslanica Allahu alijih vasallem lem jedu ruke illa bih šehin kad ketebehu Allahu lek au alijik nanijeti štetu osim onoliko koliko ti je Allah propisao da te zadesio te šteti Svi ljudi, sva stvorenja kada bi se okupila i sakupila, neće eti na njete štetu, osimoliko koliko je Allah dželle džele propisao. Što znači da šteta i koris dolaze od koga? Od Allah te bareke vetae ala, a isto tako na koji otklanja štetu. Je Allah Subhanehu wa ta'ala anisu načinio u ko slučaj stvorenja. Da kaže poslanim sallallahu alayhi ve sellem, rufiyatil aklan wa jaffatis suhuf pera su se podigla a listovi su se osušili pera u smislu ono što je Allah je dala naredja se zapiše što znači da je naše stanje sve što se dešava davno predodređeno prije stvaranja i nebesa i zemlje kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme 50.000 godina sve je zapisano i listovi su osušili ono što je zapisano tako će biti koris koja ćete Pogoditi ti potreš ti na dunjalku je zapisana davno. Također, znači nedačaj problemi koji će te pogađati, takođe su zapisani. E sad, koliko je šta propisano ti ne znaš. I zato se to zove gajb, a ti radiš e, žavajući se s baba, ti znaš da li si od sretni i nesretni, da li si od upućeni i zalutali i da li si ostavnika džene te žene, nema, ne znaš ali na dunjalku se trudiš da imaš osobine onih koji su sretni, onih koji su upućeni i onih koji će nastaniti dženneska prostranstva. Razumijete? Tako da srabi kada su čuli da je sve propisano, da sve određeno pa kao Allaho poslijeće čemu da posluš, šta da radimo? Ne trebamo djela činiti. Razumijete? Ne, vi radite, kaže poslanik sallallahu ve vseleme, a svakom od vas će biti olakšan ono za što je stvoren. Razumjete što znači kada bi te upital danas hoš radi hajde za džati kaš ma Allah je šerako čini anje ja što strah. Ako te pitam hoćeš da nas ruočat ka naravno da hoću. Odakle ti novac pa kad idem rat, razumiješ. Podi na pijacu, ide tamo, ide mama. Poslo znači i kada mu re, a dobro i to ti je predodređeno, i to ti je od Allah je šano određeno, sve dok će Ne ne mora mić s puškom ga ne bi svezao držeći ga u kući i ron hoće da ide da radi, to, razumijete? Opradava sebe i kada riстане u propisima, a ne opravdava sebe znači, u tunjaločkim propisima i stvarima i stanjima. Znači moramo, kad bi djete znači, upitao na primjer za ispit na kraju školske godine. Ne ide u školu, pošizać na ispit, hoćeš pološiti. Šta će djete kazati? Ne zna šta su učiniti, šta su radili. Kako će pološiti razpraviti? Ali, ako bude išlo redovno, u škol, svaki dan, na kraju će izaći na taj ispit. Iz i iz ubjeđenja će položiti, razumije. iako ne zna rezultat, iako ne zna rezultat, A na kraju kada se, znači uloži svoj trud, maksimalno, kroz školu, kroz učenje, kroz ponavljanje, izaće na ispit, odradi ispit i tamo učite i nazdajnik profesor da prolaznu ocijenu. Svatata. Tako i sa kaderom. Također, niko od nas ne zašto je stvoren. Ali je Allah dželjavala podario tebi razum i pamet, ukazao ti na pravi put i na zabudu, a ti kao onaj koji je obdaren sa razumom opet iz svoje neizbjene milosti nije ti samo dao to da ti sam po svojom nahođenju odrediš, ne ti je postao iz neizbjene milosti poslanika, da ti još onakša pojednostavi taj put koji vodi Allah u Tebareke, Tebareke i Vatala da ukaže na stvari sa kojima je zadovoljan i na stvari sa kojim mala Subhanu nije nije zadovoljan. Inhana, obi, sitata, I nana u neku novih citata i hadisa poslanika aleyhi salatu wa Allah je lešanu kaže, kad solstira al-Qur'anske ajit, aleyh sa allahu bi kafe zar Allah je levala nije dovoljan svome robu, ali nastalj Allah je lešanu pa kaže wa yukhavifu neke min dunih, ali oni nastoje da te zastraše zastrše onima koje oni obožavaju pored Allaha Tebare Kvetana. Znači, mušljici i nevijernici što su činuli za vrijednje poslanika osalam, također da nas iste metode koriste neprijatelji Islam protiv muslimana. Allah je našto na početku kazuje da on dovoljan svojim robovima. Osloni se na njega, puzdaj su njega, on će ti biti dovoljan i on će te pomoći osnažiti da ti izgled svi situacija. Ali nemoj zaboraviti da će uvijek nastojati oni koji ne vjeruju Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji se bori protiv Allaha i njegove vjere i poslanika sallallahu alejhi ve selleme neće prestati dok jameskog dana da te zastrašuju sa svojim idolima, sa svojim bogovima, sa onima koji smatraju da su veliki, veliki, veliki kao što danas radi počitavom svijetu sa svjetskim policajcima. <laughs> Razumijete? Allah džele kaže vjernicima i daje im do znanja koliko god da se pojave ima kakve sile svijeta da moraju da znaju da onaj koji će ju pomoći, koji će ju snažiti koji će im dati izlazi svi situacija je on subhanahu wa ta'ala zatim kaže وَمَيْ يُدْلِلِ اللَّهُ Fema لَهُ مِنْ هَادُ a onaj koga Allah žele wa Allah ostavi u zabludi nikada mu nikoga nećeš naći ko će ga na pravi put u kutiti oni sa kojima te plaše za strašoyu i kažu boj bojs oni su bogovi oni su vladari bez njihovog za eps je što rad moramo šigemo kako ni kažu oni su zabudi a oni koji su zabudi ne mogu biti na uputi osim ako Allah hoće a koga Allah dželešanu ostavi u zabudi niko i neće napravi napravi put uputi kaže poslanik Alesa atov selam kad aflaha man hudiya svaki onaj koji bude upućen možemo kazati svetan je svaki onaj koji bude upućen zato ahi ma kako stane tvoje vjero na tunjalu poslanik ti nagovještava da je tvoja sreća i tvoj uspjeh u tvojoj vjeri u tvojoj uputi i samo takav Vincent će osjetiti sreću Dunjaluka rahatluk ljepota Donjaluka u smislu života jer su se Severekani davno od nekada čudili ljudima koji žive donjaluk ili prožive donjaluka nisu okusili nešto što je najljepše na njemu nisu okusili nešto što je najljepše na njemu pa su je upitala šta je to što je toliko lijepo na donjaluku kažu, to jest poznaj Allaha subhanahu wa taala. Ibn Kayyim navodi znači neke riječi tih mudraca zaista nekada kaže doživim stanje na dunjaluku. Stanje na dunjaluku. Pa pomislim Bože dragi ako su stanovnici dženeta ovakvolje pot i ovakom uživanju zaista da oni žive ugodan i lijep život. Zanesta da oni osjećaju toliko kao da je u dženetu, dok je na dunjaluku kao da je kao da je u dženetu. Dioz naravno da reče koje ne može čovjek preko noći dobiti, nego se mora truditi, mora se zalagati lahom putu, a kako će se zalagati, kako smo prošli put kazali, farzovima, a nakon toga anafilama, da se takmićiš učinjen dobrih dijela u svemu, sve što budeš radio više dobrih dijela, sve ćeš biti svjesni Allaha subhanu wa ta'ala i ljepota, odnosno tvoj iman će toliko da raste, da ćeš osjeti njegovu slast i užitak, uživat ćeš u imanu i vjeriti, Danas je tegobah teško čovjeku da bude vijeniji, osjeća teškoću. Zašto osjeća teškoću? Jer nije okusio tu ljepotu. Nije okusio tu ljepotu. A onaj ko osjeti tu ljepotu, tu slazn, uživanja, u vjeri, Allaha te bareke na to su stanje različne. Zato ćeš ga vidjeti da je uvijek sretan. Uvijek sretan. Nemate globe, nema, nema teškoća, nema problema, nema nada, što je život je prepun nedačaj neđača i poteškoća, a on to ne osjeća jer je njegovoj strane Allah dželaala koji mu olakšava da, da izlazi, znači sa svim tim teškoćama je problem. i problemima na kraj, jer Allah dželaala njemu olakša, što je kao znači iz nastavka naše predavanja. Zati kaže poslanik Kalelsa tuva sa nam, wa ruzikal kafafa wa qana bihi Znači, sretan će biti onaj koji bude upućen i koji bude zadovoljan sa onim malo što mu je dato. A koliko je to malo, toliko malo da nije siromašan. Razumijete? Na to se misli. Onoliko koliko nije siromašan, pa bude zadovoljan s tim što mu je dato. ta je sretan. Ta je sretan. A danas vidi gladni I naveli smo ih na početku i opisali. Zatim kažem, eh, odnosno to do vas pozna je, da onaj koji želi da bude jak, snažan, jedini način koji vodi tome da si snažan i jak je oslonac na Allaha tebareke, tebareke veta'ala. Kaže poslanik a.s. Men ahabbe an jakuna akva naz fal ala Allah, onaj koji želi da bude najjačiji čovjek na dunjalu. U svih ljudi neka se osloni i pouzdava Allaha tebareke veta'ala. La hawle, wa la kuvata, illa billa. Nema snage, istinske moći, osim osim onaj kome Allah Đelešanu dadne moć i snagu. Osim sa Allahovom moći. Znači nikada neš biti snažan jako, osim ako te Allah Đelevala ne osnaži i ne učini jakin. Zatim kaže poslanik Aleyhi Salatu Wasalam وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ نَاسِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهِ A onaj koji želi da bude najplemeniti od ljudi. Gdje je? neka bude bogobojazan, neka bude bogobojazan. Znači iskrena prava, bogobojaznost, vrhunac toga da doživiš, bit od najplemenitijih stvorenja, najboljih stvorenja. Zatim kaže poslanika A.S. وَمَنْ أَحَبَّنْ يَكُونَ أَغْرَ نَاسِ فَدْ يَكُمْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْسَكُمْ مِمَا فِي يَدِهِ A onaj najkoji želi da bude najbogatiji od ljudi, neka bude ubijeđen, neka bude ubijeđen sa sigurnošću da tvrdi da ono što Allah posjeduje je daleko bolje od onoga što on posjedi. Pa će biti najbogati, najbogati, razumijete? Riznica Allaha je leva rasna proba. U djelje i dani, noć ništa se ne umanje. I dani i noć. Allah je naš ne neprestano udjeljuje kako je dosta u Sahih Buhari, a ništa od toga se ne odjelji. Ništa od toga se ne umanje od riznice Allaha te bareke te bareke te taala. Zatim primjer pobožnog dječaka, kralja iz Sihribaza. Koliko nam je ostalo da ja Vi znate, znači ovaj hadis imam e, muslim, ima Ahmed, imamo ga također u suri boruč, u komentaru suri Boruđ, koji ima tefsir, može se vrat pošto je podugačak hadis, mi ga nećemo u znači, cijelosti citirati, uzjet samo neke detalje i povuke iz, iz hadisa. Znate da je taj dječak, da je poslanik Alesa ratu sallallahu znači kazivao Asadma uh, Asadma svojim drugovima to opisujući tog čaka koji je živio u tom vremenu u kojem je vladao vladar koji je bio nepravedan vladar koji je imao svog sahera sihribaza vratšara koji je zavodio ljude na stranputicu. Međutim pred krajem samog svog života sihribaz se požalio vladaru govorečemu daj mi nekog dječaka kojeg ću podučiti ovoj Charolini sihru da može znači nastaviti nakon moje smrti pa mu je vladar odrijed tog dječaka a dječak je živio malo dalje od Sahera i svaki dan dok je dolazio njemu mora je proći pored jednog mjesta gdje je živio pobožan čovjek bio svjestan vjere elahate bareke te bareke te alah Pab znači neka zalazio kod njega u pečini raspitivao se kosi štasi i zadivio bi ga njegov govor pobožna kada mu se obraćao njemu se to svidjelo zamiste tama crnilo kufr nevjerstvo koji izbija kod koga kod Sahira i Sihribas dosnaoč je nevjerici na Dunjaluku i s druge strane imate pobožnog čovjeka koji ti govori i besed i ono sa čim je lađale vara zadovoljan naravno će ga to zadivijo I uvijek bi se zadržavao, zatim odlazio, područavao se i učio od ovog Sahira, znači čarolije i vračbine, i tako dok jednog dana nije naišao, a na putu se zadesila, znači životinja koja je spriječila ljude da prolaze. I on je u tom trenutku idio, ljudi ne mogu proći, a se osjetio da bi mogo, znači, da vidi koji je na istini. da li je ovaj pobožnjak ili Sahir. Pa je uzao kamenčić kaže, Bože, dragi, ako je onaj pobožnjak na istini, usmrtio ovim kamenom, znači tu životinju. Da bude to znak, očit, nakon čega će onda povjeriti. I Allah je dao, kada je bacio kamene, životinja pala gotovo. Halasius, nastavili put, on sretan, je, znači, nastavio odlaziti kod, Sahira, kod, kod, kod pobožnjaka, ali također i kod Sahira. Učio je jedno i drugo s da je obavijestio, obavijestio svog obožnjaka da osjeća znači to što osjeća, da je na istini ispričao događaj koji se desio, pa mu je on kazao, slušaj, ti si daleko bolji od mene. Razumijete? Tebe će Allah iskušat, pogledajte te rečence, ti si daleko bolji, tebe će Allah iskušat. Što znači? Što tima se bude povećavao, rastao, najilašćeš na potreškoće iskušenja. Kao što su kazali poslaniku na početku njegovog poslanstva, isto nije nijedan se poslanik pojavio sa čim si se ti pojavio, znači tom, slično tome, a da nije naišao na iskušenja kod svog naroda, pa, znači poslanik je šutio. A kad mu je rečeno da će biti protiran ka začu biti protjeran, to je teško palo, od svega toga, po problema probleme koje će nisu, a mu je teško palo kad mu je rečeno da će biti protjeran iz svog rodnog kraja, iz meke. Kao što znači Sahir, odnosno po Božnjak, pojašnjava po, po, po u ovom trenutku, znači mladiću, da će naići na teškoće, ali kaže, kad budeš iskušavan, kad te budu primoravali, bit će ovdje kažnjavali, ne mogu me spominjati. Ne mogu me spominjati. Razumijete? Znači opet dječak je podjeljiv. I dječak je naišao na iskušenja, na, ne, na nepravdu. Kako? Jedne prilike, znači on toliko postao poznat da je liječio Allahovom voljom gubavce. Razumijete? Slijepce, svašta, Allah je dao znači čuda čuda, velika čuda, ali je uvijek govorio kao Isa a.s. da to se čini Allahovom voljom. Na ono, ono što mu je podareno i što mu je dat kao dar, da je to Allah je zaštavno podario. Jedne prilike, kralje je poznanik, veliki prijatelj koji je bio slijep, čuje za dječaka i dođe kod njega s kesom i baci slijep. Kaže, sve što je toj kesi tvoj ako izliječiš, ako mi vratiš vid i dječaka moraš prvo kaj povjerovat pušta da vjerujem, kažu, Allaha, od tvojeg gospodara, to ti je uslov da bi se vid vratio. Kaže ja vjerujem, odnajpod vjerujem. Vrati mu se vid. Vraća se ovaj prijatelj kod vladara, sjeda tamo, znači, nastavlja siv, sjedda, vladar vidi da on vidi, kaže, ko ti je vratio vid? Otkud ti da vidiš da je jednom? Kaži, moj gospodar. A, kaže, ja, jel. <laughs> ne, kaži nisi ti, nego ka Allah koji je moj i tvoj gospodar. Jer vaš gospodara pored meni? Iban, kažu, ko ti je gospodar, lijeh ti Počeli su ga mučiti, dok nije kazao ko, ko je, znači, ga podučio samu tobi. Dječan. Doveli su dječanka pa kaže do... i tebe ko je podučio, ko je tvoj gospodar, moj gospodare je Olaj, tvoj gospodar, ona, koji mi je podario da liječi mi muči. Znači, skračeno, uh, ukazao na to. Pa su počeli da je mučio jednog i drugog, dok nije rekao da ga je podučio, znači, također ko? Onaj starac, pobožnjan pa su njega doveli, pa su, znači, naredili da se odrekne svog uvjerenja i svog ubjeđenja. Međutim, nije htio da se odrekne i to je, znači, u stranju sa Allahom, Tebari, Kevetara, putu, makar došle te teške, znači, teška iskušenja i ne će, pa je naređeno bilo da mu se glava prepolovi, glava prepolovi. To su učinili, Pas učinili sa ovim što je bio kralju blizak, i njemu su ponudili, da se odrekne svog uvjerenja i vjerovanja u Allah'a, odbio je, pa su njemu glavu napola presekli. Palo, znači dvije polovice su pale na pod. Zatim su dječaku se obratili da i on se odreke, ali on nije htio. Pa je kraj naredio, pa je kraj naredio da ga uzmu, odvedu na vrh brda. Ali prije nego što ga bace, da ga upitaju da li će se odreći, ako se odreke vratite ga. Pa su ga odveli, kada je došao na vrh brda, I ponovo su ga upitali da se odrekne, međutim on nije htio da se odrekne. Nego kaže Allahume ikfihim, ikfihim bimašit. I ovo je nama dokaz iz našeg večeraših predavanja. Gospodaru moj, sačuvaj me od njih, onako kako ti budeš tio. Pa je ja, Allah, Đelšanu, činio se brdo za trese. I svi popadaju, osim njega suha. Pogledaj tog Iqira, tog ubjeđenja, Allah, Tebara i Kvetala. I šta je on potražio? U hadisu se navodi da je namjerno tražio put koji će ga ponovo vratiti kralju. I vrati se kralju. I ponovo kralj učini, naredi, znači, ka, kako si došao, gdje su tvoji prijatelji, gdje su oni što su odšli s tobom? I on ispića šta se deslo i kaže nakon toga da ga je kefanihimu Allah, kefanihimu Allah, Allah djelešanuhume je sačuvao. Ovo je od kefa, kefanihimu Allah, Allah djelešanuhume je o njih. Allah Đelešanu ne sačuvao o Pogledajte. Pa kraj ponovo naređuje da ga uzmu na čamac, na brod, zatim da se udalje od obale i da ga baci. Međutim, kada se udalio, kada su ga htjeli baciti, on ponovo prouči dovu, da ga Allah Đelešanu zaštiti i spasi, tako da svi popadaju, svi nestanu osim, osim njega. Znači po drugi put, kada je došao kod kraja, kraj na ređenje i to se dešava. Svi su popadali, ostao i on, vrati se dječak, vrati se dječak kralju, subhano. I kaže mu, znaš šta da pokušaš, šta god da uradiš, nikad me niješ moći usmrti, nikad niješ me moći ubiti, osim na jedan jedini način. Kako je to način? Da uzmiješ, kaže, luk i strijelu i da kažeš u ime dječakovo gospodara, u ime dječakovo gospodara, tek tada ćeš mu ubiti, kaže on, naravno, kaže, ima jedan uslov, koji? Da sakupiš su svijeta, sve ljude, na jednom mjestu. Da me izvedeš, da me razapniješ, a zatim da to radiš. I kad drugačije mi niješ ubiti, osim na taj način, i kraj pristani, sakupi sve ljude, i žene, i djecu, i starce, i mlade, znači sve kategorije ljudi na to mjestu i uradi kako je dječak kazao, strela luk u ime dječakovog gospodara, u ime dječakovog gospodara i pusti. I kad ga je pogodio se svepocu dječak, u isto vrijeme je poslovrta. Međutim, šta su ljudi, masa svijeta koja je gledala to sve, i slušala o prije svega znali su da liječi, da govori, da to radi, isključivo što Allah je dozvolio, što on to hoće, nešto on znači ima moć posjedje posljedije moć. Zatim, čuli su, da je pokušao da se ubije, znači na različni način, na prdo, na moru, svugdje. Kad su čulove ove riječi, kazali su svi u jedan glas, mi vjerujemo u gospodara ovoga dječaka. Mi vjerujemo gospodara ovoga dječaka. Oni koji su bili uz kralja, kada pogledaju što se napravi. Svi su každa povjerovali. Zatim je na red se skopaju ogromne rupe. U Kuran se spomnje kao rovovi, u hadisu znači ogromne rupe. Da se naloži velika vatra, I da svi oni koji su posjedočili gospodara ovog dječaka budu bačeni na tom mjestu. U ima kod mama Ahmeda u rivajetu stoji da su se ljudi utrkivali kako će uskočiti. Nije što su samo bile gurani na silu, nego su se utrkivali da su jeni preko drugih, padali da bi upali, da bi upali u vatru. Na allahovate bareke vetala kutu. Pao da kraju hadisa stoji da je jedna majka kada je došla sa djetetom u naručju sa bebom I rečeno, skoči, kao malo se pokolebalo. Da da uradi, da li ne uradi, radi djeteta. Pa je djete tada u tom trenutku progovorilo, beba, majko, nastavi, zaista si ti na pravome putu, ti si na istinu. I tako je ona, Bismillahullahu, skočila uvotru. I Allah, Želešan, opisuje ovo stanje u Kur'anu, Opisi je znači zulumčare i oni koji su se borili protiv Musmana i koji su kaznili na ovakav način ljude koji su vjerovali u Allaha te bareke vetala i kaže nisu i kaz lossless što su vjerovali u, u Allaha te bareke vetala moćno izbog će drugog međutim nakon svega toga Allah dželešanu poziva sve njih poziva sve njih pa kaže inne lazine fatanul mukminin oni koji su na iskušenja stavili vjernike Na izkušenje stavili vjernike. Kaže Allah Čelešanu, vađu mu'minati vjernice, summe lem je tubu, fe lahum azabu djehennem, ve lahum harik A nakon toga se nisu pokajali. Njima će biti kazna djehennem i teška i strašna je to patnja. Znači takva kako je opisana ta vatra. Pogodajte, i nakon svega toga Hasan na basini kaže sve što su radili s vijenicima i protiv vijenica protiv Allah i svoje neizmjene milosti i dobrote ponovo ih poziva pokajte se, vradite se. Znači, mase svijeta su bacili, zapalili, ubili i nakraj upet Allah i Đelešanu kaže oni koji se ne budu pokajali nakon toga takve će kazniti, što znači oni koji se pokaju a nakon tih gnusnih velikih stvari Allah Želešan, će primiti pokajanje i svoje neizmijene dobrote i milosti, i milosti prema, prema njima. Vi znate na hadis poslanika sallallahu alaihi salam, kaže ubijeni i ubica će u dženet. I ubijeni i ubica će u dženet. Kako, kažu ashaj poslanika sallam više rivani temaja drugu potpunijen. Kako Allah u Kaže poslanika alaihi salatu wasalam, jer je ima bilo jasno da će ubijeni ući u dženet. Kako ću ubica? Ovaj se je borio na lahovom kutu, jedan od njih. Borio se na lahovom tebara, koji je tala kutu i preselio koz šehid. Zatim ovaj drugi, koji ga je ubio, kao nevijenik, pokaje sa lahovom dželešanuhu, pa se pritluči redovima muslimana u borbi protiv neprijatelja i nevijenika, pa preseli koz šehid. I jedan i drugi će u dženetu. Zašto znači ste? Zašto znači ste susreta te dvojice u dženetu? Ali je lahovom dželešanu je mudrost velika, i milost neizmjerna, i milost neizmjerna, upući je koga hoće, a u zarudi ostavlja koga on teba, reke, betala hoće. Vrhunas takvaluka poslanika alih svalatu vaselam se ogleda trazljegao cijelokupni život. Znači nema osobe, nije se osoba pojaviti neko smrti poslanika alih svalatu vaselam, a da je upotpuno taj takvaluk kao što je upotpunio poslanik alih svalatu vaselam. Imamo primjer koji ćemo navesti hiđa poslanika alih svalatu vaselam. Svi, svi su u grupama činili hiđu poslanika a.s. sa najboljim, najdobranijim prijateljima. I najboljim umletu poslanika a.s. nakon poslanika Muhammeda a.s. Ebu Bekrom. Ebu Bekrom učinio hiđu. Vi znate da su krenuli. Meka, Medina, put, težak. Krenuli su, za njima je bila potjernica, potjera, ogromna i nagrada raspisana za glavu kao što danas rade neprijatelji islama. Tada je bilo stotinu deva. Stotinu deva za živu, ili znači živog ili mrtvog poslanika Alisa Latva Selama. Znači koja je to onda, uh, koje je to bilo takličenje ko će uhvatiti poslanika Alisa Latva Selama, stotinu djeva u tom vremenu. Bio si hačin kad bilo samo jednu devu. Znači to je stotinu djeva, to je bogatstvo, veliko bogatstvo, znači ima stotinu, stotinu djeva. Sklanjaju se u pećinu Seur i poslanik Jebu Bekre. Znači toliko, kakva je situacija bila, toliko znači su došli mušici, koji su opkvoli, a ova seura, znači nije od pečina znači, sa strane, nego od ozdova, od ozdova u rupi. A ovi koji su došli, poslanik i Ebu Bekri su mogli da gledaju njihova stopala, njihova stopala, vidjeli su ili sve, znači okupili su oko pečini. Kaže Ebu Bekri, samo da su malo nogu pomakli, vidjeli bi nas dođe gdje smo šta smo. Ali je šano Jelašanov čuva i vijenike i poslanika sa Allaha alihi vasaleme. Međutim, Ebu Bekri koji je bio svjesan situaciju, u kojoj se je našao, I pojeći se straha, za smrt poslanika Leila Salatu Wasalam da će poslanstvo prestati, da će poslanika uhapsiti ili ubiti, protjerati slične stvari neke učiniti, on se je pobojao, pa mu je poslanik Ali Salatu Wasalam kazao la tahzan. Nemoj slučajno da briniš. Nema straha. Nema dileme. Kad je Allah dželešanun kaže šta misliš, kada su dvojica ili Kada se nađe dvojica, Allah je svima kao treći, kao zaštitni, kao pomagač, kao onaj koji daje pobjedu i pomoć. Razumijete? I to je znači u tom trenutku, poslanik izgovore tako veliku rečenicu koja je ulila u srce bubeta toliki jekin da je halaz, zaporavio sve. Gdje se ah, na mušnici ispred, na oružanju, do zuba, što se kaže, za sekundu jednog i drugog dubio, a poslanik, pogledajte, jekina da će ga Allah sačuvati da će sve vjeru potpuniti razumijete da će menka nakon toga biti oslobođena da će ljudi skupinama u vjeru ulaziti no što znači stvari što se dešavalo nakon toga ali yakin da će ga Allah dželevala sačuvati yakin wallahu subhanahu wa ta'ala da je negoj strani I je bio bek nakon toga više ni strah ni dileme za sveti posaneka sallahu alayhi ve selleme nije znači nije znači imao Musa ali salatu vesselam Prokjeruje ga Faraon i svona njegova vojska. Mnoštvo vojske, Musa i skupna vijenika, Musa i skupna vijenika, bježe. Zamisle te situacije, bježe. I dolaze do bale mora, gotovo mora ispred neprijateljiza. Nemaš žlije više, gotovo, znači to je tako bezlazna situacija da u svom možeš povjeti kako ćete ubiti. Na koji način se to udestiti, ne zamišljaš. Allah je došao gospodar svi situacija, okreće situaciju kako On hoće određuje kako on hoće i ništa u svijetu se ne dešava osim što on Subhanahu wa ta'ala hoće. Zamislite, u jednom trenutku, znači Allah član opisuje pa kaže Kala ashabo Musa inna le mudra kun Ashabi, odnosno prijatelji Musa kaže mi gotovo svi ćemo biti, znači stići nas, pobići nas, uništići nas. Nema više izlaza. Ali kaže Musa ali sato vas salaam koji imao jekin po uzdanju Allaha Subhanahu wa ta'ala istinski potpuni tebekun kaže Ale kella nikada, ni u nijukom slučaju se to nijeće desiti. Zbog čega? Pa im pojašnjava. Inne mei je rabbi se jehdin, uz mene ili sa mnom je moj gospodar koji će im put pokazati. I toga dolaze rajte udari Musa štapom, more se jeli, na dva dijela dijeli, Musa bježi prolazi, njegova skupina vjerika prolazi, zatim faraon i potop, halas. Pogledaj situacije, znači, za par trenutaka gotovo. Musa i vjernici se raduju, Faraona više nema mošika nema nema znači nevjernika nema ohovnika nema sileđija nema niko kojeg htio da ubije i Musa i njegove i njegove sebenike tako draga da da vidimo da sto da svoj prelijepi primeri iz Kur'ana i Sunneta poslanika ali svetu aslan na koji se poslanina subhana taala da je on takav dovoljan i da ćemo i dati izlazi svi situacija ma kakve one znači teške teške bile kaže poslanik sallallahu alijih vasaleme man eksara min istigfaru dja'alallahu lehu min kulihem min feređa onaj koji bude mnogo činio istigfar koji mnogo bude govorio istagfirullah tražim oprosta i kaim sallahu djelle va'ala allah djelešanu će mu dati izlazi svi situacija što znači da se mora sjeti allaha djelešanu u svim svojim situacijama da se allah će sjeti tvojim teškoćama tebi traži oprost, traži svih kvara lađa na što će izlazi dati izlaz iz svi, iz svi situacije. Zatim kaže, poslanik S.A.W. وَمِنْ كُلِّ دِيقٍ مَحْرَجًا I, I svake tvoje teške situacije u smislu te gobi, u smislu te gobi, problema, ne daća, imat ćeš izlaz od strane te bareke ve ta'ala. I kaže, وَرَزَقَهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ I da će mu opskrbu odakle se uopšte nije nadao, odakle se ne nada, Allah će da šlanče ti podariti, ah i opskrati. Ali ko bude mnogo činio istikvar, znači istikvar, toliko su ti plodovi veliki i koristi, znači istikvara da su neopisivi. I ovaj hadijskaj šehe da je da je virodostojan, da je virodostojan. Sa ovim ćemo završiti. Molim Allah Tebarek Vatara da meni i vama i svim muslimanima da nas učinite na pravom putu, da nas učinite do koji se istinsko ostali na vas u Hanovatara u svim svojim situacijama. Da oprostim meni, mojim roditeljima, vama, vašim roditeljima, svim muslimanima da uputi naše zalutale, da ujedini naše safove na istini, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, a posebno muslimane, muslimane u Siriji i na svim mjestima gdje... Zulum, šari, vodi, rad, prati, prati, muslima. Subhani kallahu, hamdika, shanun, la ilahe, la intesla, kulke, wa tobolejk, wa jazakum, ulan,